Це свідчило, що перед тобою людина навіки впевнена у власній силі ні, не силі могутності. Легкого поруху цих брів, погляду цих очей вигнув ус достатньо, щоб примусити когось затремтіти злякучи від щастя. Якесь легке тремтіння оселилося і в душі Софії тремтіння очікування. «Ходімо, панночко!» «Максиме, тікатиме? Хапай!» Вузькі вуста викривалися у посмішку, а Максим зайняв позицію низького старту і приготувався до перегонів на випадок, аби полонянка повторила фокус. Софія Гадки не мала повторювати вибрик двічі, вважала за ознаку поганого смаку. Господар ресторану зустрів їх біля самих дверей. Провів, обминаючи загальний зал до окремого кабінету, стіни якого, відповідно до назви, утворювали акваріум. За товстим склом плавали риби, уважно дивляючись в обличчя гостей. Загадково вигиналися водорості, з дна підіймалися бульбашки повітря. Здавалося, стіл розкішно накритий дарами моря на двох, стоїть на дні водойми. Максим залишився за дверима, і Борис Аркадійович сам допоміг Софії зняти пальто, сам відсунув м'якого стільця. Смачного! Офіціант поставив перед кожним із гостей тарілочку із салатом, щось із креветками. Софія понад усе любила креветок. Краби і усе пов'язане з рибою. Навіть слинка покотилася. «Ням-ням, посмакіть!» Та перехопивши погляд іронічно, іонічної колони на ім'я Крис зробила байдужий вигляд. Подумаєш, здивувати захотів. Та у них ці креветки щодня набридли. На язиці закрутилося щось єхидно огидно колюче а ви руки мили перед вечерею, Борисе Аркадійовичу. Стріла цілком фізіологічно-гієнічної вимоги, тим більш слушної в устах лікаря, здавалося, зробила дірку в кула непробивній камізельці самовпевненості Криса. Він поклав на стіл, тон в тон з серветку і вийшов. За хвилину повернувся. «Ага, дістала? І ти на скеля?» Приємно залоскотало душеньку підленьке. Ви знаєте, Софія, який образ у російській літературі викликає у мене найбільшу антипатію? Софія зобразила на обличчі знак запитання. Мальвіни. Неабияк вредне дівчисько. О, так, цілком згодна. Вона бідолашного Буратіно просто дістала тим миттям рук, співчутливо гасила в очах, насмішкувати вогники. «Ви як гадаєте, жінки всі такі, чи є приємні винятки?» «Може, і не всі, але ті, що мають лікарського диплома, отакі самісінькі», – переклала відповідальність за власну гадючість на Державний медичний інститут. Розмова так і продовжувалась. Кожен намагався вколоти іншого як шкульніше і водночас не показати, що шпильки співрозмовника зачіпають заживе. Та шпильки шпильками, а Софія ледве не вилазила тарілку із салатом з креветок, потім з крабів, обсмактала ніжку курчати, випила незбагнену кількість ананасового соку. Наприкінці вечері нагадувала собі вагітного вовка Щас спою. Та кожен шматочок, покладений до рота, видавався гірким. Матуся креветочками ласує, а дітям на вечерю картопля смажена. Ви яку ікру більше любите, Софії? Червону чи чорну? Червону, Борис Аркадьовичу, червону. Тут мені до оригінальності далеко. Червону ікру та шампанське. Отакі такі плебейські смаки. Хо-хо, плебейські. Де ж це ви собі такі сформували? На Колимі, на Колимі, Борис Аркадьовичу.